Уклала волосся, перев'язала блакитною, до кольору нового костюма стрічкою, над чолом. Взула нові туфлі, потупцювала трішки, ні, затісні, та каблуки зависокі, незручно вести машину. Взула звичні, зручні, вхопила сумочку, відчула її також звичну вагу. Чи ти здуріла дівчину з пістолетом міліцію, хотіла викласти та зважила, що в міліції чудово знають про наявність у неї зброї – ці двоє, напевно, розповіли, якого вона їм страху завдала. Бабера з пістолетом. Та й дозвіл у неї є. Все офіційно. Розмова з Віталеєм Сергійовичем минула швидко. Він був підкреслено коректним. Намагався нічим не показати в присутності свого співробітника, що вони знайомі. Зате співробітник, молодий, з погонами старшого лейтенанта, дивився на Валентину з неприхованим захватом. Ще пак. Три роки вся міліція прикордонних областей ганялася за цими бандитами. А тут мила жіночка з пістолетом, щоправда, і не без допомоги якогось супермена. Допомогла затримати небезпечних злочинців. Коли вийшла на подвір'я, сонце вже стояло в зеніті і щедро поливало розплавленим золотом асфальт. І машини, що вишукувалися в очікуванні надзвичайних подій. І хлопці у формі, що за кермом. Сонце сліпило очі. Валентина з прикрістю згадала про темні окуляри, які залишила в Ауді, і враз почула. «Доброго дня, чарівна Амазонку. Голос видався знайомим. Дуже знайомим. Серце застукало швидко-швидко, потім повільно-повільно, потім зовсім зупинилося, потім почало тьохкати десь у шлунку. «Ви не впізнаєте мене, чарівна Амазонку. «А ми зустрічалися, із-за таких обставин, які нелегко забути». «Так, я не забула. Власне, я… Ні, мабуть…» Валентина з подивом відчула, що язик, незважаючи на спеку, примерз до зубів і відмовляється вимовляти такі звичайні і звичні слова. «Дива! Вона, Валентина Добручинська-Даугель, впевнена особі, у власній вроді жінка з характером амазонки і зовнішністю Мерлін Монро, жінка незалежна, жінка заможна, жінка владна, чомусь заникується». Немов ота студентка Валюша, чи ота дружина актора, побита, забита і прибита, про існування якої давно забула Валентина нинішня. Вона десь глибоко у середині чекала цієї зустрічі, відчувала, що зустріне цього чоловіка, рятівника, героя, лицаря, саме сьогодні і саме отут, в міліції. І водночас боялася її. Розумом знала, що його також викличуть для того самого, що і її, можливо, що в один і той самий час – Розумом знала, що мусить подякувати йому, запросити на каву. Бо ж саме так і належить чинити нормальній людині за абсолютно людських поривань, вдячності за врятоване життя чи, принаймні, автомобіль. І боялася, боялася серця. Бо ще тоді, на дорозі, в короткі хвилини спільно пережитої небезпеки, відчула таку могутню хвилю захоплення цим чоловіком, таку небезпечну силу тяжіння, причому силу тяжіння тіла, Напереду всі, про кожен крок, йому назустріч видавався кроком у прірву. І вона злякалася. І не зробила цього кроку. Вибачте, я поспішаю. Процокутіла каблучками по сходах повз білу сорочку, розтепнуту на грудях, прорвалася крізь хмарку терпких чоловічих парфумів. Звільнилася. Зітхнула з полегшенням. поторсила клямку дверей Ауді. Машина озвалася відчайдушним завиванням. Валя тупо дивилася на рідне авто, яке раптом сказилося, і не впізнало господиню. Знову почула за плечима знайомий голос. «Чарівна Амазонко, ви забули вимкнути сигналізацію. Дозвольте». Чоловіча рука витягла з її судомо зціплених пальців брелок з ключами. Натиснув на кнопку сигналізації, ревіння замовкло. Ну от і все. Валентина глянула нарешті в його обличчя і зрозуміла, що зовсім не пам'ятає цього чоловіка не пам'ятає форми його носа, кольору його очей, його волосся. Тоді на дорозі вона мала обмаль часу, щоб вдивлятися у риси цього еталона чоловічої краси. І зараз переконалася, що до еталона йому далеко. Обличчя дуже просте, природа обійшлася, мінімум затрат і мінімум барв. Коротко підстрижене волосся, кольору коньяку, такого ж кольору і міцності очі. Засмала шкіра людини, яка багато часу проводить на повітрі. Губи без кольору і форми потрібні скоріш для виконання функції, ніж для прикраси. Нижня щелепа гладіатора. Я вам не подобаюся? Мабуть, обличчя Валентини висловило певний сумнів у відповідності портрета рицаря еталону чоловічої краси.